m mm -hmm. أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق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 وَأَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمَ رُبَيْدًا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشرح لصدري ويسر لأمري وحلوقتة من لساني يفقه قولي Hvala i zahvala pripadaju samom uzvišenom Allahu dželšanu i neka salavat selam na njegovog miljenika Mohamed Mustafu sallallahu ta'ala aleyhi voselem njegovu času u porucu shabe tabine sve Allahove iskrene robove sa imanom u srcu neka Allahu blagoslov mir, spas i zadovoljstvo na ovaj skup noćašnji ovdje amin draga braću islamu Neizmjerna hvala Allahu dželalšanu koji nas je počastio gratis islamu. Neizmjerna hvala Allahu dželalšanu koji nas je učinio sledbenicima Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Zašto su neki poslanici mol? Ono uz Allahu pomoć da sam danas na umiju da kaže mislim nešto o ljubavi Allahove. Svašta sam nešto mislio da kažem, a izabrao sam ovu Nema roba na ovom svijetu koji ima uz nas Allah, šan, da ne želi da ga Allah voli. Vjerujte, imaju načini da se sazna da li čovjeka Allah voli i da li Allah da li čovjek voli Allah to je jedan od osnovni ciljeva koji treba biti na ovom svijetu vjeniku po nekakvim tepsirskim po nekakvim gledanjima mišljenja braća ne postoji nikakva druga ljubav sem ljubavi prema Allahu ljubavi Allaha prema svome rob ono sve prekida se ono sve prestaje tanji i tako dalje. Ono što nas posanik, ali sa vam obaveštava da ono što je glavni glavno u našem srcu je srce. U našem tijelu je srce. Pa kaže posanik, ako je ono ok, ako je ono u redu, ako je ono zdravo, sve ostalo zdravo. To znači, braćo, U našem organizmu postoji vladar. Od svega onog što je Allah šan ostvorio kao vladar svega Subhanav Atala. To je srce. Kako je srce svi i ostali vladari su takvi. I poslanik na sala i srcu se nam tako uči i kaže vaši predvodnici su onaki kakvi ste vi. I koji se tamo vrče, bune, komentarišu, ovakvi su političari, ovakvi su hođe, ovakvi su oni, ovakvi su oni. To je samo zbog toga što smo mi takvi. Imamo takvi. Pa nas posanik, alesalam, uči pa kaže, ako hoćeš da znaš kako ti je srce, gledaj kakve su ti oči. Oči su ogledalo tvog srca. Ti kad hoćeš sebe da pogledaš kakav si, jesi se fino uredio, Spremio, odeš na ogledalo. Na ogledalo, tačno vidiš kako se spremio. Ogledalo našeg srca je soči. Taj vladar ima svoju vojsku. Njegova vojska su oči, jezik i osjećanja. I Aladžanašana ima svoju vojsku. Moli Allah, što da budiš ti jedan od njegovih vojnika, kao što je zemlju tris, kao što je voda i tako dalje. Jedan od vojnika našeg srca jeste pogled, jest jezik, zbog čega će tako ljudi najviše završtu dženemu. I jesu naši osjećaj. I jesu naši osjećaj. I kao što sam malo prije rekao, u ovom vratu treba napraviti mjesto. Ajde, gorbače, sjete. Ima mjesta ovdje, gdje malo. Ajde, ajde, muja ga. Ne može tu za vratima sjeti. malo pomjerit se, brate. Nije odedeba da se ustaje, ali Boga mi je odedeba da se napravi, brato, mjesto kako posanik nas, ales salam, uči. Bilhajir, da vas Zato, Alakšanu, kad kaže tamo braću u vezi tog stavanja ljudskog, pa spominja kur'anski ajt koji daje puno, puno odgovora na neka pitanja. Pa kaže, suzbila, fa inneha la tamel absar volakin tamel kulub el letif el sudor. Nisu slijepa slepe oči nego su slepa srca koja su u grudima koja su koja su u grudima zato moj brate kada vas poslanik ale selam uči u šta Allah gleda kaže Allah sam ne gleda u vaše likove ne gleda u vaše metke poslanik ale selam kaže ne gleda u vaša srca Ne gledam mm. onu pumpu, što pumpa src, a što pumpa krv. Nije to srce. Srce je nešto drugo u ljudskom organizmu. Srce je, ako hoćeš neku moju definiciju, je ono što u čovjeku pravi razliku između dobra i zla. Pa kod koga je bolje čišće srce, on bolje pravi tu razliku. Zato neko braću u islamu drži do edeba, do mustehaba, ono što je lijepo, ono što pohvalno. A neko ne može održati nisu nete. Zbog čega? Samo zbog srca. Ovaj hadis prenosi muslim braću da laš ne gleda kako mi izgledamo. Nego gleda u, u naša srca i u naša dijela, kaže posanikarsla. Zato definicija imana vjerovanja jeste je li tako? Uzvjerovat srce potvrditi jezikom i pokazati to dijelima to je najispravnija dim, ev, ev, ev, definicija imana Allah opoznanika čije srce je bilo najčiće svako posle namazaje molio mu karli belkolo on gospodaru naših srca sad biti kao bi aladinik. Utvrsti moje srce. Jel' tvoje tvojoj vjeri? Aaaa, vrat. Posle nikad, salam, posle svaku namaza, a ja i ti to trebali, jel' tako? Kako ustaneš, pa sve do ne zaspaneš. Ja i ti, brate, koliko puta danas stanemo na ogledalo, pa se ogledamo? koliko puta danas fališ sebe, svoje dijete. Je li tako? Fališ ono što voliš. <laughs> ovo vrat je dobro. Ovo smijedila. Fališ ono što voliš. Onaj ko voli Allahšan, on sa u njega hvali. On sa tamo sura veduha završava i puno pričaju o Allahim blagodatima. Puno govori ovo Allah, ono Allah. Vidi kako Allah, vidi ovo, ono što znaš, je puno izmišljan odam pod led. kako Allah voli koji su znaci Allahove ljubavi ja vjerujem da to svako svako bi volio znat da li mene Allah voli i Boga mi treba da se pitaš a nekoga iz ti tu postavi pitanje i to je dobro Kad se neko stidi Allah, žanom. se neko stidi Allah, žanom. Puno ljudi ima vezu sa Allahom. Na ovaj način, na onaj način. Nekog Allah poznaje samo po Nekog Nekoga Allah poznaje samo po, form po formalnim ibadetima. A neko je dobar sa Allahom. Zato što je istančao. Iskristaliziruo svoj odnas, Svoju vezu sa Allahom, žanom nema ta konekcija puca, neko stalno čista kus uza. Nijedan talas joj ne smeta. I tako dalje. Nade kako se zovu ti? To su bogobojazni. Definicija bogobojaznog je oni koji imaju stalnu svijest o svojom gospodaru. O čemu ti nisi vrati? Misliš kako ćeš posao sutra? Misliš kako ćeš Ovo, kako ćeš, ono, ja mislim o svom poslu. Ti misliš, hoće li doći prvog plata, hoće li on? oni, samo mi se ulao. A ovo sve ostalo je, šta? Određena vrata. Koja preokupacija vjednika treba da bude? Samo grije, ništa više. Kako grije, Fendija? Da se preokupiraš svojim grijesima. Da toliko oljima razmišaš i da te teuba o tim grijesima približa Allah šanu bolje nego nekog namaz. Čemu se Allah u posebno obratuje? Čovjeku koji učini teubu. Čovjeku koji učini teubu. A ima jedan kornanski ajet koji nas pula mi može da uplaši ase alashanu vesel fa'ati Allah će sigurno mjesto nje dovesti one koje će Allah volit i koji će Allah volit Ako ti ne budeš volio Allah ako ti se ne budeš brinuo svoje vjere Allah džanašanu će isporit neka srca koja će to, koja će prednjačiti u tome. To Allaho je teško. Ama ti jazuk. Ti si sebe uništio. Ko će pomoć Allaha njegovu vjeru i poslanika? Učuj kako ćeš pomoći uvrniti Allaha. brate. Ja i ti moram pomoć Allaha gospodara svijetova. Ne ono fizički, brate. Nego pomoći njegovu pomoć, njegov vjeru pomoć poslanika njegovog, govoreći stalno njegove tekstove, ne pričajući svoje nekakve vrline, svoje, tvoja dostignuća i ono što imaš, tako se pomaže s ljubavlju, a ne može bez ljubaviti. Zato je meni posebna čast da citiram jedan adiz gdje poslanika se nam kaže kada Allah zavoli čovjeka, onda zovno je Džibrila Svog, Ja kažem počasnog meleku Ali se salatu selam pa kaže Džibrile tog Abdulaha sam ja zavolio, zavoli ga i ti Džibrile. Pa kada Allah zavoli kaže Hasanika ale selam tog groba onda dođe svima mali kaže Allah šanu je zavolio tog groba, zavolte ga i vi. Taj se hadi spuno rabi I taj hadis, kad god se čuje, trebao bi da u ljudskim srcima puno toga zatraži. I kad ga Melike zavole, onda je aprioro da ga svi ljudi zavole. Osim hvala Bogu, čija su srca čija su srca Pogana, koji su i posanikali sa salam, jel ovaj satanizirali, progonili i nazivali ga ovakvim i onakvim. Ima tačno braćo koranske ajeta koji Allah za a precizira šanu aprecizira koga voli. Vidi i imali te ih djevrati. Zaista Allah voli oni koji se kaju. Za je sveti primjer pokajanja grijeh Adem alaih salama. Allah za mu oprostio odmah grijeh nadahnuo ga riječima kojima će tražiti oprost. A Adam A.S. dvijestotine godine opet molio za oprost. To grijano. To što je počinio u dženetu koji je vočku probu. I to je splod koji je u drveta. Kaže i voli oni koji se čisti. Ima je tako čišćenje od hadesa i od hubusa. To jest ima čistjenje a, Čovjek da bude u čistom stanju I da se čovjek čisti, jel tako? A na je od nečisti. Da ljudi znaju vrijednost abdesta Ne bi nikad bez njega bili. A ja ću vam samo reći jedan Hadis posanikala srlama Diposanikala srlama kaže Samo pravi vjernici su uvijek pod abdestom. Uvijek pod abdestom. Pa kaže... Inna zaista Allah voli dobročinitelje ko hoće braću na ovom svijetu da dođe do svega onog što je hajt za njega što planira nek čini ljudima dobročinstvo na ovom svijetu ništa ne može pogura čovjeka ko dobročinstvo ali znate šta, ja imam običaj ovo reće ono što ti Allah servira o dobročinstvo to ne daj nikome To što ti planiraš neka veća dobročinstva, hoćeš li uspjeti nećeš, a ono što Allah pridata, stavi da ga učiniš, to nema nikom dat. Pamaka, to bilo prelazak i sa pausa. Maka to bilo da staneš s autom i ploniš one kamene ono grudu koja može smetati nekom ispasiti, spasiti spasit život. Innalahu yuhibbu allal muttaqin, znači Allah voli one bogobojazne. Hm, mm, sad smo pričali nekakvu definiciju bogoboznosti. Da li si ti, brate, stalno u vezi sa svojim gospodarom? Kad se probudiš pa proučiš on dov, gospodaru, hvala ti, koji si moževio nakon što si moj osmrtio, i dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kad sjedeš u onom autu, da li ga spomeneš? U onom autu šta radiš? Da li slušaš muziku, brate? Ili li Allaha jezikom i ušima? Slušaš predavanja ili šta već? Inna Allahe, Juhebol Mokseten. Zaista Allah voli pravedne. Opet je za pravednost šta? Furkan. Šta je furkan? Taj, taj, uh, izglačani osjećaj za pravdu. On se može dobiti, kaže Lašanu, samo bogobojaznošću. Jeladina anu intetakila, intetakila jadjalahum furqana. Ako se budete bojali Allaha, Allah će vam dati furqan. Ne može se biti ispravnog imana, biti bogobojazno. Kako postati Allah-oštićenik? Kaže, Ava poslani kada se nam da Lašanu kaže ova diskuciju, ničini se moje dob može bliže, bolje približiti nego s onim što sam ja naredio. Ja ću sad biti slobodan po Utefsiru ovog hadisa, pa kad se radi o naredbi, to se, e, to se odnosi i na zabranu, brate. Vi znate da su osabi više se kvonili zla nego što su gledali da učini dobra. To je možda jedna od većih razlika između nas, između nas i njih. Ali vidiš, brate, Mnogi, danas smo simani, su poremetili neke prioritete. parade, fajna djela, ali su farzovi i harami zapostavljeni. Zapostavljeni. Alašanu kaže, ničimi se rob ne može bolje približiti. bliže približiti. Od onog što sam ja naredio. Što sam mu ja naredio. Meni puno drag, hadisi, kucidi. Alašanu kaže, ako mi se moj rob približi za pedalj. Vidite, braćo, kako obostrano kod Lašana obostrano približavanje. A znate, ovaj nije isti razmjera. Kaže, "Kome se približi pedal, ja mu se približim lakat." Komi se približi lakat, ja mu se približim hvat. Komi ide pješice, ja mu tučići ide. Nemas ti biti do vrčinta već od Lašana znate na hađu kad je onaj molio gospodaru ako mi je primljen hađ udijeli ga onome kome ga nisi primio pa je on čuo glas ne ti bit veći dobro činite od mene koliko god ti da, da nešto činiš u ime tu Allah šanu daleko više vraća da su ljudi ubijeđeni u to sam bi dijeli braća Nego su ljudi ljudi nisu ubeđeni na faku i nisu ubeđeni da ta sadaka koji da se lično sebi je daje i kaže poslanik ale selam da je Allahu stanovlja u svoju desicu i ona stalno stalno raste stalno raste A pazite brate Allahu dželaluhu tebi trči Majedan hadis koji govori o veličini svega pa kaže poslanik u sai hadis da je sedam nebesa za kursij Allahu kursij po putu ne halke koju baci kaže poslanik ale selam baci čovjek u pustinju znači sedam nebesa u odnosu na kurs je kao ona halka, a kurs kursij u odnosu na Allahu arš je kao isto tako kaže poslanik ale selam kao kad halku baciš u pustinju nešto zanemarljivo. E tako, braćo, u takvom jednom prostorostu, u toliko jednoj veličini, Allah dželšanu, jel trči jednom svom običnom sićušnjom, sićušnjom robom. Zašto? Nemoš ti biti bolji od njega, dobro činite. Subhane, o tano, on je uzvišen i na svega. Nikoga ne može, nikoga ne može ovaj, kako da kažem, nikoga ne može u dobro u dobru pristić. A vidite, braćo, Kako Allah pokazuje svoj ljubav. Kaže po sanjim sa kaj da Allah svaku noć silazi nam na naše najbliže nebo. Ima to on predaja svakog petka. Ali ima predaja koja kaže da svaku noć Allah šanu u zadnjoj trećini noć siđe nama najbližem nebo, ja to prvo sebi kažem. Pa onda svakom drugom, onaj ko voli Allah šanu, on će ustati i druži se tu zadnju trećinu sanjim čuje Fendi, a pa nije to znaka. Ne, ne, brate. Ima ljubavi svakakvi. Ima svakakve veličine i težine i ljubavi prema Allahošanu. Ali oni koji istinski vole Allahošanu, koji se žele druži sa njim, koji se želi osami sa njim, a ti znaš s kime se ti osamljuješ, samo sebi sa najdražim prijateljima. E, onaj kome Allahošanu najdraži zna svega, on se s njim druži u sanju trećini noći. A, kako Allah spominje u Koranu one koji se odvajaju koji od svoji kosti odvajaju ko, ove kako zove od ja postelja se rešavaju kako već kaže po sami sam da Allah šanu podijelio namaz između sebi roba na dva dijela zami se brate da kad ti god proučiš jedan kur'anski ajet i sura Fatiha, da Allah-Shanu odgovori. Oni koji su svjesni toga, oni nikad lahko neće spojiti dva dva u sura Fatiha. Zato što je u pitanju razgovor sa Allahom. Alhamdulillah, irabila alemi, Allah-Shanu kaže, zahvaljujeme moj, moj rad. I kak god ti šta kažeš, Allah-Shanu odgovori bolje. Zate kako je Hazreti Alija razumio ovaj hadis? Hazreti ali radi kaže ovo je zbog Allahove ljubavi prema svom robu. Zbog Allahove ljubavi prema svom robu. I završću sa Hazreti Alijinom izrekom radi Allah ono koji kaže da kad bi mi na sunjem danu dodijelili da moji roditelji presuđuju o mojim dijelima ne bi se složio jer je moj gospodar milostiv i Ono zbog čega sam ovo ispričao jest da se malo izmjerimo. Da vidimo koliko težimo o lavšanu i koliko osjećamo te ljubave ako to mnogi i mogu osjetiti ono što bi sad nevezano za ovu temu rekao a pripremio sam baš za prije svega članovi ovog i one koji budu slušali su jedne poruke koje mislim da će mnogi shvatiti nisu poruke iz usta laog poslanika na salam, nego su, a, da budem iskren, poruke od jednog vrstnog alima islamskog, koju ću ja možda na kraju, kraju citirati. Počet ću s prvom porukom. Svaki poziv je cijenjen i svaka istina tiče kontinuitet i dostiže svjetski nivou kao rezultat odlučnosti i iskrenosti. Onaj ko se bavi pozivom Allahovoj vjeri, ko to radi s iskrenošću, Njegova, njegov poziv i ko bdje nad tim pozivom, njegov poziv mora da doživi svjetski razmjeri. Svaki poziv koji ostane bez čestiti, iskreni i savjesni, koji će djeti nad njim, protiv napada, okončava u svijetu zaborava. Kad jednu grupu koji se bave pozivom u dobro, napuste iskreni, dobri, čestiti, taj poziv biva u svijetu zaborava. A to se zove neodgovornost, bahatost i nezainteresovanost. Za dobro. Kao što vode koje ne teku postaju, ustajale i zaudaraju. Jel tako vraćaju one bare koji staju i neoteču. One, kako kaže naš narod, tuknu malo. Na isti način su ujenuće i propa sudbina lijenih koji su se odali neradu i pasivnosti. Na isti način, na isti način su uvenuće i propas sudbina lijenih koji su se odali neradu i pasivnosti. Želja za mirom i odmorom jeste prvi znak smrti. Ima ljudi vraću koji samo teže daj da malo ratlišemo, da malo da odmorimo, daj da malo se provedemo. Kaže se u ovoj mudrosti da je to prvi znak smrti. Ne smrti ono da ti izađe duša, nego duhovne smrti. U kom smislu? Da prestaješ osjećati pravu vjeru. Da tako kaže. Ljenost i danguba jesu najvežniji uzročnici poniženja i neimašteni. Vidite vraćao. Ljenost i danguba televizija, igrice, utakmice i tada i tada i tada i tada. Jesu glavni uzročnici poniženja i neimaštine. Ovo zapamtite. I kaže se u završetkovoj ovoj mudrosti, neće dugo proći kada zbog ove dvije stvari čovjek bude ponižavao se pred ljudima tražujući osnovne nabirnice životne. Zbog ljenosti, to posanikali se nam kaže, iskoristi pet stvari prije drugi pet stvari. Kad želi za odmor i opuštanje dodamo i želju za posjedovanjem, onda uzmicanje sa borbene linije i smrt duha je neizbježan. Kad se braćo odmor i opuštanju doda želja za posjidovanjem metka, posjidovanjem ovog ili onog, onda čovjek nemoguće da se zadrži na pravoj liniji. Borbe sa samim sobom. Borbe za ovo ili za ono. Ljubav prema okršaju, slušajte obraću. Ljubav prema okršaju i žudnja za borbu. Na lahom putu su bili uzrok da od jednog malog plemena nastane velika, velika država. E, znate to? Osmansko carstvo je nastalo jednog malog plemena. Jednog malog plemena. A samo žudnja za okršajem. ne misli odmah za ratom? Ne, brate. Za okršajem sa zlom u ovom vremenu. Zaokršajem za okršajem protiv ovog ili onog i tako dalje. I žudnja sa, za, za borbom na lahom putu. A kaže, kad su tu žudnju zamijenili ljubav prema robinjama, zlatom, srebrom i čime već, ona je klekla i nestala, osim u istoriji, što se spominje. Promjena koja se dogodi, događa čovjeku, koja ga kvari i slabi, dešava mu se postepeno i šutljivo. Molim vas, braću. Zašto inertno stvoli kak od muslimana? Samo spogrije grijeha, brać. Kako, kako grije si on ištavaju čovjeka? Polako, postepeno i nečujno. Ti nestaješ u duovnom svijetu. I kaže se tamo da onaj, brać, kaže po običaju, je nemoguće onima koji napuštaju liniju borbe sa samim sobom, vrati se na početni položaj. Kad izgubiš jednu stancu, kad izgubiš jedan nivo, teško vrati da se gor vratiš ikad. Zapamti. Kad padaš sljestavo, jel tako ideješ na noske, a kad se penješ, jel jedna po jedna i teško se popit do vrha i tako dalje. To je stanje kod čovjeka, znate li koji To je onaj čovjek koji samo kritikuje. Samo nazmane. Što da bi sebe opravduo? Ja neću ovu zbog ovoga. Ja neću ono zbog i ono, ka ja neću ovako zbog tog I tako dalje, i tako dalje. To je stanje da čovjeka počnu da obharvavaju ovaj grijesi. Kad ga, da tako kažem, savladaju. A znate zašto poslanika Elisalam kaže Naj, najviše se bojim za svoje metode? Mali grija. O velikim neću vam prijučati. Vjernik. U slučaju da se uklizni. A mali grijesi nas poklopi. Ne mešti, brate, smaknu, brate. Iz, podijeli onaj, onaj, kako zove, letak. Ema, bogat, mene. Znaš, ne mukio to. <laughs> Nije to, brate. Letak je 20 grama. Zmiš? A ne ti brate, zbog čega. Ima puno, brate, tereta. I još kad se na to saberu, oduzmi, podijeli, ovaj, svi, onaj svi, svi sve dezinformacije koji su došle do tebe i okovi ovi bosanski onda ne možeš pomaknuti. Ono što je ovako lijepo da se završi jest pretpostavljam i uzeo sam primjer braćo Adem alai salama i šeitana sećate se braćo Adem alai salam kad se pohliznu kad je počinio grije Da odmorim u hotelu. A braćo, to stan je stanje iskreni, dobri, jaki, čestiti. Kako hoćete? A šta je bili su, šta ju bili su radio? Koga je optužio za svoje stanje, braćo? Je l optužio Allahu Rešanu? I vidi brate, je stigje sam ja, jesmo svi. Prvo koga treba optužiti? Sebe, brate. Hadema sallallahu alayhi ve sellem bježi od sebe. A i bili su oma rekao, ti si krije, gospodan. Astagfirullah. Astagfirullah. I jaš nešto vraćam. Oni koji su paralizovani grijesima, oni su vrlo opasni po sredinu. E, znate, kad treba ići borbu, kad imate jednog kolebljica, strašljivku, on stotinu vrati na prvi položaj. A kad imaš jednog hrabrog, a kad su se borili jela sahabi pisali su gdje, Hamza. Kad je Hamza kada Hamza gor i ala Hamza onda ni problem da te borba zato se kaže tamo da ima ljudi koji su vrijedni od hiljadu ljudi al tako zato jedan kolebi vas braćo more iza zat eksploziv i zemlju tres vrijednosti i veličini smrti hiljadu ljudi hiljadu ljudi. Molim Allah, žanom, da ulije u naša srca ljubav prema njemu, prema poslaniku i ljubav prema međusobno ljubav prema braćima manima jer je to jedan od uslova za ispravan iman. Molim Allah, žanu, da težimo džematu braćom. Molim Allah, žanu, da ne budemo doni koji znalaze izgovore da ne budu činioci a ovaj muslimanskog skupa i molim malati i žanu ako bude išala da je ovo noćešnje druženje bude ako bude išala na tasu dobrih dijela naši nezunjem dan. Eko lukav li hadest, akur veli ulajkom selam onaj koran,